Då hälsas ni mycket välkomna till podcasten Agendasättarna. Det här är episod nummer fem. Och för första gången har jag lämnat sportjournalistikens maner. Så träffar i det här avsnittet Soren Ismail. Känd komiker och humorist. Men också ganska känd i alla fall i sportkretsar. Liverpool-fan. Vi pratar om Liverpool både i början och i slutet av podcasten. För er som är speciellt intresserade av det där såran talar om självbilden i klubben hur klassperspektivet syns igenom nyrikedomen som finns i Liverpool och han jämför också sin klubb med Chelsea Arsenal och Manchester United jätteintressant resonerat av Zoran, Missa inte det här alla ni som är intresserade av Premier League ja sådan diskuterar också komik, politik och eh, mediemekanismer på olika sätt, vi berörde också fanskap vad det verkligen innebär att vara fan till en sportklubb och eh, hur språkbruket sköts bland fans. Och som om det inte vore nog kör såren också ett nio minuter långt Bosse Hanssons soloresonemang. Som ni verkligen inte får missa det kommer lite senare i podcasten. Ni fler och fler som lyssnar på detta det är jättekul tycker jag hör av er mycket gärna på agendasattarna 1 gmailcom Agendasattarna 1 gmailcom När det är en mejl eller på twitter där jag finns på Anders Sedhamn det är bara hör av sig där vad gäller önskemål på gäster eller eventuell feedback. Både bra och är otroligt välkommen naturligtvis. Jag vill som vanligt avslutningsvis tacka både Jon Witt och Torbjörn Weinersjö som är mycket aktiva i skapandet av den här podcasten. Jon Witt hjälpte mig med tekniska detaljer. Och Torbjörn Weinersjö ser över ljud framförallt. Han har också gjort det supergingen i början av programmet. Men också de här härliga miniginglarna inne i programmet. Eh, härligt. Tyskt inspirerat där av Torbjörn Vejnesjö Stort tack för det alltså Men vi tar väl och drar igång den här intervjun Inget att vänta på, här är Soran Ismail, varsågoda Smile, var välkommen. Tack så mycket. Det finns både vatten och kanellängd. Du vill inte ha en sika. Nej, jag är nöjd med, med vatten bara. Ja, härligt. Du är ju såklart känd som, um, som komiker, men också ibland sportfolk som en Liverpool-supporter. Ja, det har blivit så. Hur kommer det sig att du börjar hålla på dem? Det var som många andra fall, slump om inte folk har föräldrar som är på samma lag och man bara ärver sitt hejande. Men i mitt fall så var det... Jag är ju född december 87, Så i 1996 var det första mästerskapet jag var medveten vid. Liksom, kan man säga. Då var jag sju... åtta var jag. Och då var inte Sverige med. Så då hejade jag på England. Och det kan jag inte riktigt finnas varför. så älskade jag Steve McManaman. Jag tror att hälften var hans spel och hälften var hans namn. Och han spelade då. Hans utseende var jobbar inte mot honom då? Tyckte han tyckte att han så härligt? Det gjorde han säkert, tror jag. Eller det, det gjorde han. Jag minns inte vad jag tyckte om hans utseende. Men namnet till man är otroligt härligt. Eh, och sen var han ju väldigt duktig, tyckte jag. Så, så då blev det Liverpool. Ja. Du är lite äldre nu och förhoppningsvis kanske kan se lite mer nyktert på den här kärleken. Vad, vad är det som är bra, tycker du, och fint med Liverpool FC? Eh... Det är så svårt att bedöma, som att jag bara hänger på en klubb eh, och också verkligen bara en. Vissa har jag haft med i lag i Sverige och ett lag där. Jag kan inte, någon av kan jag inte riktigt, men jag uppfattar det som att det är den här en, enad man är i klubben, är väldigt att det är starkare än i någon annan klubb. Eh, det kan vara att, att det bara är en. Det är såklart en subjektiv bedömning, det kanske är felaktigt, men det här är Gunnar Voa och Lång som mantra, att det verkligen är så. Jag har märkt av det i och med att jag blev jag profilerade på support när jag åkte runt i fotbollsvm med Liverpool-tröja över hela jorden. Att efteråt fortfarande liksom hela tiden kommer det fram fram och snacka Liverpool och är glada och stolta och, och liksom skitfina. Eh, och, ah, till exempel i Hockey här jag på Brynes. Man kan inte direkt säga att det är samma. Det är kanske inte är lika starkt profilerat men det är ändå rätt tydligt att jag är på Brynes och säger: Det är inget det är ingen grej. Det kanske är lite kul du vet, för någon annan Brynäs men det är inte alls på samma sätt. Det känns mycket mer som en. Som en religion som eh, nästan. Eh, och man verkligen folk ställer upp för varandra. Eh, så det är väl det här enad man är. Jag tror inte att några andra fans skulle ta sig igenom Hillsborough. Alltså få fram rättvisan och kämpa så långt och så mycket och orka. Eh, det kan vara helt fel. Men... Det låter politiskt nästan när du resonerar kring det här. Ja men det har, det har det tror jag tror att det blir blivit. Eller man har blivit och mer man tänker på det eller så här, känner med det så... Uh, och kärleken växer. För förut var jag så här med att ge heja på Ira Liverpool och var glad när de visades på tipslördag. För det var enda möjligheten jag hade att se någon match. Men sen så för varje år så blev det mer och mer, mer och mer mer intresserad. Jag läser mer och mer och skriver lite krönikor och in är inne liksom dagligen. Och hittar fler och fler journalister på Twitter och eh, liksom olika sidor och läsa och sådär. Så mm. uh, man var ju mer såld på det att det, det, det är mer... Liksom, mer än bara sporten, mer än bara fotboll. Det skulle nog aldrig fastna exakt lika mycket för, för till exempel sig i hockey. Sen tror jag att det skulle gå och fastna så mycket för ett lag här i Sverige. Men det har bara inte blivit så. Mm. Vart skriver du krönikor för de som inte känner till det? Det sker det mer sällan, men det är LFC.nu som är både svenska och liksom Swedish branch. En mm. del ja. Jag hänger hela tiden och sen, om jag vill skriva av mig någon gång så är de snälla och låter mig göra det där. Har du varit på en Enfield själv? Ja, jag har varit där och sett Liverpool West Ham när Liverpool var med 3-0. Och så såg jag Liverpool United förra hösten när det blev 1 Men det var, mest, det var det roligare på West Ham nästan för att det var mer. Ja, vi vann och det var inte så mycket ångest. United var ju bara konstant ångest. Konstant. När vi ledde med 1-0 och var att vi skulle förlora det. tappar, oh, det var, Åh, det var liksom jobbigt. Stämningen är ju magisk, fantastisk. Med gåshud liksom. Men jag själv är så inne i matchen så att... Ja, det är för mycket laddning liksom det på United. Så jag vet inte om man om de matcherna nästan ser jag själv bäst hemma med, med lite... Sprit, jag är ju rätt äh, insiltad i, i NBA, ja. amerikansk basket. Och den absolut största stjärnan där nu heter LeBron James. Han är, han, är, han, är, han är väl Men... ganska involverad i din klubb också. Hur ja. ser du på det där? Ja, det är väl fint. Nu önskar jag honom. Det finns ingen, det finns ingen det är så mycket logik i det. det är ju som, så jag, jag, jag älskar så att han spelar i min klubb, men gud vad gud, jag hade hatat honom om han inte spelat i min klubb. Jag, liksom, det går inte att, att försvara vad han, vad han gör, men, men nu spelar han för oss. Så Le LeBron eh, la in lite pengar, äger några aktier. Han eh, promotar Liverpool ut i USA och runt om i världen. Så då är han kung i mina ögon. Då är han den bästa basketballspelaren. Fast han svek sin klubb likt Cleveland, likt Torres Fast han svek ju på en annan planet. Det finns ju inte. Nej. Så, så egentligen så det är det lite som sagt där. Man, men nu gillar han Liverpool och då gillar han honom. Han är ju rätt förknippad med hiphop. LeBron James var den mm. bästa kompis med Jay-Z och sådär. Tror att han vet om att Liverpool är kanske minst hiphop i hela engelska liga? Nej jag tror inte han har så koll på det. Jag, jag, jag tänker mig att han inte har så, koll, så mycket koll på någon, att det här är en affärsgrej för honom bara. Och han har kontakt med ägaren, alltså de har liksom gjort en affärsmässig deal som, som han tror kan gynna honom och de tror kan gynna klubben att han är med. Och mer än så är det inte. Men mer än så behöver det vara för mig. Jag är inte heller naiv och, och förväntar mig att alla ska älska Liverpool och vilja vara i Liverpool. Det är därför jag tycker det är så konstigt med folk. Ofta på forum när det så sån här snack om när Nuri Shahin skulle komma i, i somras så var det. Först var han på väg till oss och sen verkar av allt att döma så verkar vara som att han ville till Arsenal. Men Benga sa nej till slut på grund av att det blev för dyrt. Eller vad det var. Och, och då valde han oss som andras val och folk började snacka om Lebo's att Ja men vi vill inte komma hit och kan andra och då vill vi inte ha honom. Och det tycker jag är helt vansinnigt. vad? Va? Va? Jag vill lätt ha honom och det är vansinnigt. Varför skulle han vilja komma till oss istället för Arsenal? Arsenal spelar Champions League. De har etablerat det här spelet som han gillar mer med, med, med passningar. Vi absolut har en sån tränare men det är helt nytt för oss. De har en starkare trupp och som sagt så har de Champions League-spelet och han vill ju bara spela, han vill spela många roliga matcher och det är bara lån ett år det är en annan sak om man ska sig ner och tänka vad är bäst om tre år, men det är bara lån ett år så att jag förstår det realistiska i det och jag är bara glad att han är hos oss samma sak med LeBron James han är... jag är bara glad att han, han hjälper till att spela varumärket och det är positivt för klubben och då, då tycker jag att det är bra mm. Du blir lite passionerad här ganska så tidigt. Är du en sån enögd Liverpool-supporter som sitter och skriker könsort i tvn om liksom ja. United 3-2 på Anfield i 94? Ja, men jag tycker inte de två sakerna hänger ihop. Jag tror att jag inte är så enögd, men jag skriker definitivt eh, ord jag inte kan stå för eh, åt tvn och, och hoppas att domaren får förvilla barn. Liksom. Eh, men, eh, men det är också en härlig känsla. Jag älskar att hata. Jag tycker det är skönt att, att få. Liksom. Och Det är också, det känns som att Liverpool som en klubbar. Vi har fått doslut mot oss så det är som att det tar hårdare på oss och vi blir bara mer enade. Det, det, jag vet inte men jag får känslan att det är mer vi mot världen i Liverpool än i andra klubbar. Det som Hammarby-logik. Ja, jag var med i en podcast igår om Liverpool och, och sa det själv. att det känns som. Jag är inte så insatt men det känns som att det är lite Hammarby. Liksom, och, och att fansen blir snarare fler ju sämre det går. Nästan liksom. Så känns det som om det är så att det är inte så himla mycket att det blir så jävla stora skillnad om vi vill i League eller om vi är på sjuttonde plats i, i serien. Vad, vad är dåligt med Liverpool tycker du? Ja du vet, som klubb så tycker jag inte det finns jäkla mycket dåligt. Sen har man skött vissa saker dåligt. Eh, nu på sistone har ju varit eh, värvningarna har ju varit ur, ur, ur usla liksom eh, hur man spenderade tidigare. Nu tycker jag det känns bra. Eh, och eh, hela Suarez grejer hanterar man ju som apor eh, och, och då får fick, fick man ju skämmas eh, faktiskt för, för det. Eh, men annars så, så generellt så är det en ganska fin och bra klubb som jag med hjälper mycket med välgörenhet och, och ute i, i hela staden. och Olika föreningar och spelarna engagerar sig ofta och kommer in i den andan liksom och många har egna välgörenheter. Så jag vet inte om så här, som, som klubb, som helhet, så, så tycker jag självklart inte att det är något fel. Men det är, det är subjektivt, men, men man har skött många saker mindre bra. Staden är inte så härlig va? Nej, men mycket härligare än man tror, för att de blev utsatt till Europas kulturhuvudstad 2007-2009. Mm. Och då fick de massa pengar så jag har rustat upp staden Men det har ju dock folk att de tydligen inte så nöjda med det, utan det har bara gått till liksom innerstan och göra den fin och inte göra så himla mycket bättre för kanske blir en polbona i sig. Men, så det var mycket trevligt jag trodde när jag var där. Alltså mycket jag tror det skulle vara mycket mer engånga. Det finns ett sådana områden och en film till exempel. Men nej, du är rätt. Nice. Manchester känns som en mycket hårdare stad och det är inte för att jag inte gillar Manchester, eller United, utan generellt så känns det som en så mycket tråkigare stad. Liverpool det känns som någon form av arbeta i grunden. Ja. Kan du identifiera med den typen av syn? Ja, och jag gillar ju det också och det är lite där slå. Vi, det är vi mot dem och vi slår liksom hela tiden uppåt och, och att man liksom lite grann ser sig själv som andra och även när man var stor klubb så är det liksom vi har jobbat och slitit oss till det här. Det är inget jävla... Och den självbilden har nog fått en liten törn nu när vi har fått en del pengar. Även fast vi inte har liksom oljepengar. Roman Abramovic mycket pengar. Eller PSG mycket pengar. Så har vi spenderat rätt mycket pengar i relation till andra klubbar på sistone. Så att det är inte lika lätt för att ligga på som ah, fan att man bara köper sig till bara Fast seriöst, vi har lagt hur många, jag menar, en och en halv miljard de senaste liksom, tre vönstren, någonting på på olika spelare som har, har skitit sig. Så att, eh, det, den skäl bilden kan man ha fått en liten törr. Mm, tillbaka till, till sportfansen då. Det är ofta, retoriken som gäller för sportfans är ofta så att antingen klubben eller spelaren spelare är otroligt bra, världsbra eller helt superkask. Ja. Hur, hur ser du på den simplifieringen? Det känns, inte som, det känns inte som du är en sån typ av person om du förstår vad du är lite Nej. mer nyanserad i din världsbild, eller? Ja, jag är mer nyanserad Däremot så förstår jag den känslan fullt ut Och det är skönt också att ha den Det ingår, det är lite skärmen Tjusningen med sportet Ibland kan man bara känna om man slipper tänka Och det är skönt, för överallt annat i livet måste du tänka Det är skönt att bara känna ibland då. Men Men nej, är det så att jag är, jag är Mer och inser att liksom, I våran kamp om Christian Eriksen Så har vi inte en chans Och bör inte ha en chans, om jag vore han skulle jag aldrig gå till Liverpool men eller inte, nu, nu säger jag att jag man kanske för att han ser ljusning om något år men det är ju för att jag är så men, men jag vill ha fattat att alla inte hänger på Liverpool och att eh, det är det jag menar med att folk spelare drar så jag tycker att de, det är sättet man gör det på att så här, Torres var inte okej okay och Mascherano var inte okej okay, men Xabi Alonso är en gul liksom. eh, de, de måste vara så tråkigt att bo i Liverpool, var där och vädret och språket för de andra spelarna och så då krävs det så otroligt mycket för att man ska stanna så jag, kräver, jag förväntar mig det aldrig egentligen det, att man ska vilja komma till Europa som klubb och speciellt för, jag inte för att det är Champions League på massa år och det är inget som tyder på att vi ligger i topp fyra nu heller så att, eh, jag kan förstå att, att, det inte är, att det är lite. jag tycker att jag är lite mer nyanserad än den generella fotbollssupporten men sen har jag också stunden när man vill, vill hata lite grann och älska lite grann. Mm. Eh, det där, det där språkbruket Som är i vissa fall Sammanlänkade med fans Man skriker hore eller man talar om, om Gud som du själv gjorde nu Hur ser du på det? Nej, det går, de negativa orden går jag inte att försvara Helt enkelt och det återigen Där är det för att det inte, intellektet är ju inte med Det är ju Det är bara känsla, det är bara stunden Och det ska jag inte försvara så då heller Jag är glad att Under många matcher att, inte, att jag inte är myggad Liksom och att jag inte är Bosse Hansson som har satt på bredvid min kompis i radiostudion för att det skulle inte heller bli bra. jag skulle inte kunna försvara det. Jag skulle behöva be om ursäkt till till massa olika människor eh, och jag kan inte stå för det. Men jag är, jag är också en produkt av samhället och, och det tar sig mina känslor, tar sig yttringar i, i styrkor och, och vissa av dem är jag går inte att försvara helt enkelt men de positiva. Jag tycker det är roligt. som tycker det finns en komik i det. Jag tycker det är väldigt roligt i att är en spelar är sämst, Jag använder själv mycket sådär. Det är mest remissar skott, så är sämst. jag är det, Jag tycker inte det men jag säger det. Jag tycker det är roligt att han blir sämst i världen för att han liksom. Om det är något han gör som inte är så bra. Och och göra något bra så är han bäst i världen, det är han ju. Men det gäller andra spelare också, liksom. om, om, om Skeretel skjuter ett skott i mål då har han världens bästa skott, tycker jag. Liksom. Eh, så att, eh, det, jag tycker det är roligt med, med de här kontrasterna. <laughs> Som sagt, det saknar ju helt verklighetsförankring och det finns inget finns ingen, lite resonerande i det. Det är, bara, det är bara att det bedöms på den här millisekunden. En liten frizon kanske i samhället. Ja, så ser jag det. Så. Det, är så att, det är nog därför jag har kommit att älska sport så mycket och fotboll framförallt. För att jag får utlopp för känslor där som jag inte får någon annanstans. Det är att jag tillåter mig själv att vara en liten idiot. Så det är vad man är när man inte tänker. När man bara känner. Det är det som kännetecknar idioter. Det är min definition av idiot i alla fall. Det är därför ofta Marcus Biro skriver idiotiska saker. Det är inte att han är elak eller ond eller per definitioner är ingen, jag tror inte någon är en idiot, liksom, men, men när man skriver med känslorna främst så är det, det är inte smart. Det finns ingen tanke, Då är dumt, det dumt. Då blir det dumt. Och det är så när man så och skriker till en teba Hoppas du dör. Det är inte klokt, liksom, men det känns bra. Du har i tidigare sammanhang talat om din identitetsprocess, svensk kontra kurd. Mm. Vad tror du att slattan Ibrahimovic betyder för unga med utlandsklingande namn om man får säga så. Kan ja, du men, komma med, med, med, med perspektiv. Med där? är med annan etnicitet än svensk, kanske, men med svensk nationalitet. Ja. Men jag tror att, äh, att det betyder väl att han är betyder väldigt, väldigt väldigt mycket. Sen hade jag önskat att Slattan hade. Äh, resonerat kanske lite mer kring de här frågorna men han är inte heller en direkt tänkande så liksom, utan han, han kör ju på sin stil och kör på sitt och det räcker fint, han är gör tillräckligt som det är genom att bara vara eh, men det är också en väg ut och sådär men eh, jag hoppas att han skulle kunna befästa ännu mer att han är svensk och att i det så är han också men det förtar inte att han är liksom hans kroatiska eller, eller alpanska sida Halv kroat halv... Jag tror han är halvbosner, halvkroat. Halvbosnier, ja, just det. Att, att det förtar inte någon av dem, utan det är hans etniciteter. Och det kan man ha en miljard olika, liksom. Och det är vad som är viktigt för individen. Men hans nationalitet är bara en, och den är svensk. För det står det avgörs av passet. Och det är bara fakta, liksom. Eh, och de här sakerna krockar inte. Så skulle det kunna vara ännu bättre, såklart. Men jag tror att Zlatan är väldigt mycket. Och så sagt, det... Det används ju lite slarvigt ofta, men ändå som argument ofta i så här mot att vi tar in invandrare. Alltså, ja, men då skulle vi inte ha slatan. Jag såg någon så starta Elva i, i VM om det var Sverige. De gravarna hade på liksom, att bestämma att Då hade vi till typ fem spelare. Liksom. Så att ja, men jag tror att det är just slatan-metoden. Han är, så, han är ju Sveriges största stjärna. Samtidigt har han vuxit. Och han är född här med andra rötter och har upp i och tagit sig fram och blir. Men ändå också intressant för honom att han är inte, inte är älskad av, långt ifrån alla. Och det hade nog inte hjälpt om det var om det var någon annan som var så stor. Liksom. Mm. Eh, inte på samma sätt. han blir, och Sen kan man argumentera att det var lite med autityden och det där göra också. Men det var det som krävdes för att han skulle komma fram. Men han foppar inte direkt ifrågasätt av någon. Eh, men släppte den överallt liksom. hela tiden i den här artikeln så är folk negativt inställda Han har överskattat. Han är för dålig. Om man ser till vad han har gjort, den diskussionen har jag svårt att se det skulle finnas. om Henrik Larsson hade gjort samma sak. Han har gjort hur mycket som helst. Åkring Henke finns inte de diskussionerna. Han är överskattad. Jag tror du vi kommer att snacka om slatta om 50-60 år? Ja. Han har den är inget kul att hos Zlatan. Alltså jag som fotbollsnörd vill typ inte ens kolla. Han inte, alltså då måste ska matchen betyda något annat. När det är, liksom, han är borta mot Spanien. Eller mot... Holland, då kollar jag ju, naturligtvis. Men du vet, Sverige Kazakstan utan Zlatan, så om oh, inte Gudetti är med ett par med Ege och, och Elmander, eller som ännu värre, Toymon och Elmander. Nej, liksom Nej intresset kommer att minska otroligt mycket här. Mm. Jag tror inte folk förstår hur mycket han betyder för svenska åpning. Mm. Du snackade lite om, om ditt yrke, din akt, mm. som jag inte haft möjlighet att se än, men du är en otroligt populär komiker naturligtvis. Snackar du någonting, skämtar du någonting om sport i din akt? Säger man akt? Ja, det kan man göra. Jag hade på förra föreställningen, på förra turnén så snackade jag en del om om grabbighet och det är det som också uppstår om jag spelade hockey när jag var liten och var omklädningsrummen och det som uppstår där annars är det inte det är mycket annars är det så jättemycket om, om sport för att ja, det är olika men ofta är det för smalt alltså uppträdde jag för ett fotbollslag så kan man säga fotbollsskämt men annars är det så här om ja, olika klubbar eller olika spelare och individer det är för smalt, folk känner till de största och det mesta liksom. det är slatan, det är Henke, men men när man skulle snacka om mycket lustig som inte kunde klara av att hålla stolpen liksom och den igen grejerna. Då och hade haft något skämt på det hade, idag, liksom, det hade varit alldeles för långsamt. Man hade fått förklara alldeles för mycket. Det hade folk inte tänkt med. Så att nej men så himla mycket fotbollar. Någon det då är det sport då är det för att det återspelar något i samhället Om liksom. man tar upp det och läktar kulturen. Mm. Så det, har, det har hänt, jag skämtar om det, men det är inte jättemycket. Hur kom det att du blev stand-up-komiker? Jag provade på. Jag har alltid haft något älskat att få folk att skratta. Men jag har varit väldigt blyg. Jag har alltid haft någon fascination för stand-up. Jag såg Seinfeld-avsnitt på TV innan jag förstod vad det var. och Innan jag kollade, det var bara någon som bläddrade förbi. så och otroligt fascination för att står det står där en människa och, och säger saker. så sitter och lyssnar och får dem att skratta. Alltså det var så konstigt, så konstig men jag var fascinerad. Därför. Sen så såg jag att det fanns en rookie-tävling. Alla som ville få prova i Stockholm. Tre minuter var. Så anmälde jag mig och förträngde det. och Sen kom den dagen och så provade jag på det. Och så sa jag inte till någon. Jag är övertygad om det skulle gå åt helvete. Liksom. Men då har jag i alla fall provat. Så jag blir inte 40 år och bitter. Och tänker att fan, jag önskar jag hade vågat. Utan nu, nu gör jag det fast det är vidrigt. Och så får jag se hur det går. Och så råkade det gå bra. Och sen bara rullade det på. Jag visste inte om man kunde jobba med det. Jag visste inte om man kunde få betalt överhuvudtaget. Jag bara att det var kul. Är du rolig privat? Naturligtvis. Fast det, går, alltså det är så konstigt för men Det tror jag att alla är. Men, men jag skämtar en del. Min hjärna är en skämt hjärna. Men jag är ingen clown. Jag är inte ut och så. Om man satt på mig en stund så skulle man ha lite liksom tag. Så jag tror inte din känsla nu är. Så här, fan vad han är rolig. Men det är inget problem för mig om folk träffar mig. Bara, han var inte ingen kul. Men det har ju med folks förväntningar att göra. Man tror att man ska vara rolig hela tiden. Och då är det förväntningarna det är fel på. Men, men skulle vi hänga en kväll så man, man säger skämt hela tiden och, och så en stund tas inte sen, säger något kul. För det är inte så man jobbar att man har roliga vitsar, roliga historier. Eh, men, men man kan, det var inte så att jag började med humor och då blev kul. Utan det var för att man kunde få folk att skratta så man ens fick tanken att jag ska prova det på en större nivå. Och det gick bra. Och det, det kan inte gå bra om man inte är lite rolig liksom. Och nu låter det väldigt osvenskt och Men jag menar bara att rolig är alla. För att hur är en av de mest subjektiva sakerna som finns. Och alla är ju kul för någon. om inte annars för sig själv. Och det säger man ju inte. För man skrattar inte åt sig själv. För hur humor är överraskning. Och du blir inte överraskad av hur du själv tänker. Du känner dig själv. Men alla tänker skämt någon gång. Eller tänker någon gång något som inte är. Och då har man ju skojat. Men... Så man försöker, man tycker något det är lite kul, experimentera med det i alla fall. så Det tror jag att alla gör. Sen handlar det bara om att jobba med det, handlar det handlar bara att lyckas få med så många som möjligt på tåget, på hans egna tåg, i huvudet som Det här är en kul tanke i min hjärna. Nu ska jag se om jag kan få in den i era hjärnor och att lyckas med det. Förmedla det roliga liksom. ja. Du I så finns det en ganska tydlig hierarki. Och exakt hur den ser ut på vi inte gå in på. Men, men TV-människorna. Med... Ja, exakt. Marcus Leip är högst upp. Ja, och sen är det ett gäng bakom honom. Ja, la, la, la. <laughs> Nej, men du vet, kanske programledare högst upp och så sen en, en fallande skala. Finns det sån typ av hierarki även i din bransch? Ähm, Jag är inbillar mig att det gör det. Han är skiffert även någon form av Gud-variant Ja, precis. Nej. Nej, absolut inte att han har skifft någon någonting. Men där är det och eller så här, Det är många som ser upp till honom som har vuxit upp med att han har varit en rolig och eh äh, och själv mest på sceningen så kör det ju också ständigt. Men annars så tror jag att det är, är väldigt mycket en familj och kompisar sen är det som att man är på olika nivåer vissa Vissa drar och säljer ut konserver vissa säljer ut lite mindre teatrar, vissa jobbar som huvudakter på, på klubbar, vissa är på rookie. Liksom så, här. så det är klart att det finns olika nivåer på komiker. Men, men jag tycker att man känner av det och rätt, det är rätt så självklart. Det ter sig självklart hur bra det går, så är man där man är. Det är rätt så mer trukant. Att, mm. hitta, att det är meritbaserat. Mm. Lite... Meritokrati. Är ni goda vänner allihop? Jag vet att det är så underchatat det här att ni är en stor mm. familj som du själv säger. Men ja. kan man verkligen känna det, om ni är 25-30, att du tycker att alla är toppenbra? Liksom? Kan man inte tycka att gammal skåp, mat som han kör, där var ingen edge på. Åh oh, gud! Jo. Men och vi är många fler 25-30, det är, 25, är såhär hundra. Men alla, det är kollegialt och det är trevligt om man i mångt och mycket det är nog hårdare längst ner. Men annars i mångt och mycket så stöttar man ner på varandra. Och alla som jag inte tycker är bra så har jag inget behov av att säga det till dem. Men jag tycker ju av alla mina kollegor så tycker jag kanske att det finns, jag vet inte, det kanske finns fem stycken som jag tycker är, är, inte, det är inte bra. Alla är bra. Alla som jobbar som proffs är definitivt bra och ännu fler komiker är bra. För de lever på det. Jag ser gång på gång på gång på gång att det går bra. De brukar underhålla och göra sitt jobb och underhålla främmande människor hela tiden år ut och år in, liksom Så då är man uppenbarligen duktig. Det är liksom egentligen inte så mycket att diskutera. Däremot om jag tycker att det är kul eller inte. Men det har jag bli mig om för det är inte relevant. Men så är det ju. Jag skulle inte bara för att de är duktiga skulle inte jag privat betala för att se så himla många av mina kollegor. Men det finns liksom en del som jag absolut blir så himla glad när jag får chansen att se dem. Och vissa är så här. Ja, men det är alltid bra. Fast jag kanske inte är är deras största fans. Så det är skillnad. Alltså att vi är en familj betyder inte att alla gillar alla. Inte ens privat att man så här hänger med... Man hänger, jag hänger med ganska många. Och har många vänner i branschen. Men andra är man, det är man trevlig och det är kul att se varandra. Och, och man stöttar och hjälper varandra. Så jag, tror inte att, jag tänker mig att Hira Kimsen bland sportjournalister är hårdare. Det finns värre krustisfyllda jobb. Det här är lite grann sig själv. Det är bara att jobba på hård. Och vi inser att det är fler bra komiker det finns desto alltså bättre för alla. För då när någon kommer att se mig en kväll och så uppträder två andra då får de se de här två också och så kanske de blir fans till, till någon av dem och går och ser den nästa gång som uppträder med några andra och så vidare och så vidare. Fler bra stand-up kommer att göra att det finns en större stand-up publik för oss alla. Mm. Så om någon har börjat vänja sig vi att jag går på stand-up en gång i halvåret och sen är, och så är det Betner som fick in dem på det och så säger vi. Och sen är inte de ute på turné. då, då kollar man så här, men vilka kommer till min stad på turné nu? Då? Ja, men då är det Månsmöller, det är Järnmeden, det är Soran, det är Rebo, det är Schiffert. Ja, men då väljer man två av dem. Så man kanske hur skulle gått på annars. Eh, så att det är nog, jag skulle säga att det är väldigt kollegialt. Men det ska inte vara ihop att alla älskar alla akter. Eller att alla älskar alla privat. Det finns eh, minst en till parallell mellan, mellan våra två skrån. Och det är att det är fåtal kvinnor i branschen. Mm. Hur ser du på den problematiken? Är det ett problem för första? Ja, naturligtvis. Mm. Det representerar ju inte samhället. Men du resonerar lite, i du, Ja, eh, men jag tycker att det, det är ett problem att antalet kvinnor är, inte är representerade, antalet kvinnor i samhället, eller kvinnor som, som vill hålla på med det. Och, och sen är det ofta att man gör det lätt för sig i problematiken, där det är så här: Du har lyfts fram och folk vill ju väl. Så i min bransch är det folk som alltid, så här klubbar, letar fram och säger så här: Vi har letat efter tjejer. Det är ingen som tackar ja, eller finns det inga. Vi vill ju ha en tjejer. Tjejer har ju lättare, för så fort det finns en tjej som är okej, okay så tar som fram överallt för man vill ha en tjejer. Och det är inte. Det är liksom bara halva tasket att säga så. För då har man, man kanske kommit ett forum för oss som man inte trivs i, där det inte känns bra, där det är bara är grabbar runt omkring och man man inser inte själv hur det är, det är det man måste förstå att förstår. jag förstår inte heller riktigt jag har frågat några kvinnliga kollegor som kan berätta för mig ibland, men annars jag, har, jag utsätts ju inte för det så då kan jag inte veta hur det är men sen när Annika Land kom om hur för henne i parlamentet här för mig sa: helt för är va? det var trevligt där och allt är kanoniskt så här, men nej, Nor berättar liksom i, eh, när hon är med i morgonsoffan hur mycket hon hur hon måste jobba mycket hårdare för att få in en idé vad Björn var tvungen att göra och till slut har jag stöttit på motstånd hela tiden om i humor. Så man blir uppgiven om man ger upp och det betyder så himla mycket också att de inte godkänner det och många pratar om att de märker när de får manus att det är killar som har skrivit skämten. Liksom. Så det, är en, det är en annan syn en annan perspektiv. Du har vuxit upp på ett, på ett annat sätt och har andra glasögon på det och den synen behöver också lyftas fram. Så det är ett problem. Däremot så är det svårlöst. Det är inte jättetydligt. Det handlar Men sällan, det tänker mig så är min bransch, jag tycker att det är så i en bransch också, att det är sällan är att folk är elaka och medvetet inte släpper in, däremot så förstår de inte de tycker att så är det väl inte, tjejer jag får exakt lika mycket chanser som jag får jag är ju här för att jag är duktig och det, man har ingen anledning att inte tro det men ibland kan det vara bra att förstå att man inte förstår hur det mm. är att vara en tjej i en manlig bransch samma sak hur det är att vara någon annan minoritet i ett om hur du är på en hiphopklub, vad som helst liksom att så här. Ja, det är kanske svårt att och det beror på anledningen som man behöver då lyssna på dem så vi snackade om innan vi har satt studien och haft noll kvinnliga experter liksom. det är inte så att det inte finns och jag tänker mig att i fotbollsvärlden om man skulle ha jag hoppas verkligen att de drar igång ett fotbollsprogram på fyran med Johanna Garå Anna Brolins programledare Johanna Garoa och Johanna Fredén som är experter och så sitter de och diskuterar och snackar sport bara fy fan vad folk skulle bli arga. Jag är nästan bara garanterade att folk skulle bli upprörda. Ingen anledning, man, alltså utan att trycka på så att vi gör, inte för att de är tjejer. Utan för att de är duktiga på sitt jobb bara. Och precis som att man kan ha tre killar. De Här sitter de. Vi, vi, vi har satt studion här nu. Det är Lasse Lagerberg, det är Ola och det är Ola. Det är tre män. Precis som, det är ingen som reagerar på att det är tre män. Och vi skulle bli upprörd för det och säga att de sitter där på grund av sitt kön. För det är det som folk ofta säger så här. Men jag, jag är ju inte för te. Man ska sitta där se på kompetens. har så det finns inga duktiga tjejer. Man börjar någonstans inse att... Att man kanske bör främja det ännu mer, så det finns så jävla mycket osynliga käppar överallt mm. som, som fäller krokven och så gör att man hamnar efter och då behöver man kanske en extra hand mm. eh, ibland. Och, och jag tycker Det blir så skevt när man blir arg på det, när man vill ge någon som är har lite tuffare, ge den en hjälpande hand. Det känns så kul att veta att du är infoterad och, och sådär. Och så är det ju för mig med etnicitet att att jag blir anklagad för att vara inkvoterad var. Sen är det inget problem för mig. Det är så att det är synd om mig. Men, men om jag är dålig, om någon tycker att jag är tråkig. Då är, det, att jag, då är jag ju där för min etnicitet. Men om någon är liksom, har svensk etnicitet och är tråkig. Då är den bara tråkig. Så kvinnor blir inkvoterade, jag blir inkvoterad. Men om, om någon tycker att Thomas Ervheden är tråkig. Då är han bara tråkig. Punkt. Då har det ingenting med någon någon foto eller hans kön att göra eller etnicitet. Inte. Så det här, det här händer ju bara för folk som inte tillhör liksom, normen. Mm. Men du, du sa nu så att du inte känner till det här tidigare men att du nu har sett strukturerna. Vad kan du då göra aktivt för att förändra det här? Har du någon möjlighet eller? Jag har möjlighet jag, och jag, jag, jag, jag ska säga så att jag, jag har fått en liten, liten inblick i de få exempel som de säger men det händer ju hela tiden. Vi lever i ett samhälle som är eh, såväl där det finns både sexistiska och rasistiska tendenser. Det är ingen konstigheter, det är inte så märklighet. Det betyder att vi är dåliga människor, men det finns sånt i samhället och vi står, ingen står utanför samhället. Det är faktiskt två i alla fall, så då, då händer det att man tänker själv sexistiska och rasistiska tankar. Eh, och det viktigaste är att man lär sig av dem när någon säger så här: Fan, nu kände jag att det var så här Och så kan man lyssna, ja du fattar det så. Okej, okay. jag tänker så här så kanske man kommer fram till att det var tokigt. och Nu när jag snackar med några, jag är knyckare och sådär, hur de har det. Och då, jag kan försöka hjälpa till och ta med dem när jag åker runt och giggar och, och i sådana här sammanhang. Alltså, snacka om det och ringer de i olika klubbar och bara snacka gott om dem och försöka få in dem liksom. I, I olika sammanhang. Sen har jag inte så mycket makt. Alltså jag tror så här, mycket är: så här, minst lika mycket som att få in kvinnliga komiker till exempel i program så är det att få in kvinnliga manusförfattare. Som skriver skämten eller producenter som, som kanske tänker mer medvetet på det där. Liksom det, det, det kan inte bara vara hundra män runt omkring och så bara stoppar man in en tjej mitt i det där och tycker att, att det räcker fint. Det är hela vad man får utförmedla men, men jag försöker att tänka på det Och, och att vara eh, Inte vara en del av det i alla fall eh, Sen vet jag inte hur mycket hjälp jag är Men jag försöker att inte själva så jävla mycket eh, Det är helt omöjligt Jag är säkert en massa massa skit ändå från mig Du nämnde Bossa tidigare ja. och Bossa måste man nämna som en ikon i sportjournalistbranschen, Absolut. hur man vänder och vrider på. Verkligen. Vad var först och främst då? Han trampade ju klavieret rätt nyligen som alla känner till. Vad var Just. din reaktion på det initialt? Initialt så tyckte jag att det var ganska otroligt. Alltså, först så hörde jag, jag hängde med hela processen så jag hörde först att det hade blivit upp ordet svarting sådär. Alltså, Inte en till svarting, så svarting i verkligen en negativ bemärkelse i Sveriges Radio och då tyckte jag, oh, herregud vet men jag var övertygad, jag tänkte att det är bara någon de har varit ute i publiken och ska samla in publikljud eller någonting sånt och så har någon skriket något olämpligt liksom eh, och så tänkte att det här kommer aldrig bli någonting och sen så var det att det var Bosse Hansson och han hade börjat försvara sig själv också vilket var en mycket dålig idé av Bosse eh, för hans försvar var ju världens sämsta liksom att han att det inte var en och jag, hela grejen säger så himla mycket om det rasistiska eh, i, i Sverige det, och så den här lilla den här oförståelsen man har för de som utsätts för de rasistiska uttalandena det är, det är inte jag i det här fallet överhuvudtaget men, men man har folk, jättemånga skrev till mig och bara fan, det är väl ingen grej liksom. det är bara bara med svensk etnicitet som tycker det det är klart att man inte tycker det är någon grej om man inte utsätts för det själv. Det är inget konstigt. Om vi skulle bara jag vet hur de har i trollhet. Det kan Jag tycka, som, nej, jag bryr mig inte så mycket för jag bor inte där. Jag utsätts inte för det. Men jag skulle aldrig ta för mig, få för mig att ta tolkningsföreträdet från de som går i och talar när och berättar för dem hur de ska känna inför någonting. Att det, är långt, säger, det är långt för mig att säga svarting. Jaha, för det var dina känslor jag var orolig för. Liksom, du, att bli reducerad till sin hudfärg blir bedömd efter det. har hänt i några gånger i livet Bosse. Du kan bara lyssna ibland och, och hans försvara sig. Jag kan säga guling till en kines också. Det är ingen i rasistiska uttalanden. att Du kan säga det till fler grupper ingenting positivt. Alltså jag kan säga jävla viting också. För det första är det också negativt. Det är lika negativt. Säg inte det. Prata inte om en spelare utanför hans hudfärg. Eller en människa. Men dessutom så, nej. Det skulle inte ligga gjort. Du har inte sagt jävla viting. Det är ingen slump att du sa ju svarting. Och framförallt, och problemet är inte att han sa det... Att det kom ut, utan det är den här arrogansen efteråt. är Att vägra be om ursäkt. Är att vägra fatta att man inte fattar. Att vägra säga, vad fan du blir ledsen, förlåt. För mig är det kring all... allt. Om någon säger så här, jag hälsar på någon det heter Joakim. Och, och jag bara, känner ah, Jocke. Och personen säger så här, du kallar mig inte Jocke. Jag skulle aldrig vara Jocke, Jocke, Jocke. Jag kan säga Jocke, för mig är Jukke ingen grej. Jag skulle säga okej. Okay. Du var inte med nu. Och sen om jag råkar säga Jocke igen, för det är en vanlig sak för mig Då skulle jag säga förlåt varje gång jag råkar säga det, åh ursäkta, jag glömde bort Och då skulle folk inte bli att arga, för de vill bli för det. det är syftet, vad är det syfte med att säga saker Och i det här fallet vad syftet inte en till svarting, det var så en negativ bemärkelse med att en person med svart hudfärg kommer in och han ska försvara det med såhär jag, jag tycker svart är helt okej, okay. jag gillar motomba, men det är som så här, jag, jag hatar inte polacker, jag hade en städer som på det är så här, men det är inget bra försvar överhuvudtaget och, och att spelarna är i samma spelstil De har i olika delar av Afrika, i olika delar av världen. Och Tom är i Sverige. Men vad pratar du om? Du, du ljuger ju liksom. Och sen alla vännerna, det är mycket, minst lika mycket. Det är alla vänner och alla människor som går ut i hans försvar. Det jag skulle, jag förstår. Man är oro för sin vän, utsätts för ett Och det är ingen kul. Och det är, det är inte så att det inte finns, att det inte är lite synd och boss också i det här. Men som vuxen människa, om man inte liksom har tappat förståndet, vilket han inte har, får man vara med. Vi är nog inte de dement eller senil utan han är bara en äldre man men du är ändå vuxen då och då kräver jag att, då kräver jag att du, dina, dina handlingar har konsekvenser och det måste du förstå eh, så det betyder inte att det inte är synd om det men du är ansvarig faktiskt för vad du sa så måste det vara och då kan man, man kan skilja på personer de har både gått ut, Sakrisson och alla de här man kan gå ut i hans försvar och säga så 5 7 bosse och, och, och det känns att säga länge. Det, han, han, han menar ingenting, med det. eller han jag har inte uppfattat hans människosyn överhuvudtaget så här, men det blir nog bara jävligt olyckligt. Däremot, det, det, han, det han sa är helt oförlåtligt och jag hoppas verkligen att han ber om ursäkt för det då, till dem han har sårat så skulle det vara så jävla stor skillnad istället för att göra saker som bara jävla svattighet snart vågar jag inte säga kvinna längre Men vad, är, vad pratar du om att säga kvinna är det samma sak som att säga svarting och reducera en person till dess hudfärg och bedöma den efter det du är en vansinnig människa när du resonerar så här du är helt, helt alltså det, det är verkligen jag menar du, du är man jag vet inte något annat ord oh, än dum det är bara dumt Förstå att det är inte är upp till dig att bedöma hur det blir att bli kallad för Svarting. Och vad det är, det är inte vara rasistiskt eller sexistiskt. Som sagt, det kan vara så här att man bara, säg inte tjockiskt till mig. Säg inte det bara. Säg bara inte det. Varför är det så viktigt för dig? Och om du råkar säga det, så bara be om ursäkt. Och du kan inte säga så här Tommy Englund sitter i för med er och bara, för det första, Bosse är inte rasist. För det första, vad fint att han vänner säger det. det. är också som när folk säger att sig säger själv. Ingen är ju rasist. Det är ingen ideologi som någon idag följer att En ras står över en annan ras. Men folk kan säga vad som helst och säga, jag är inte rasist. Men jag tycker bara inte att svarta och vita ska ha sex. Men jag är inte rasist. Och, är, och man, ingen ser sig själv som rasist för att det är så otroligt negativt laddat ordet. Och det, det, alltså det är bara, man är bara ignorant, och okunnig och osmart Så Ingen är ju och man känner, ingen känner sig en person som man själv känner sig Så alla vet ju med sig, jag vet att jag är inte är rasist Du vet att du är inte är rasist tycker Jag tycker det är så dumt att använda ordet rasist Däremot så är vi skiljer på att säga någonting rasistiskt Och att vara rasist Så Bose är inte rasist det, Nej, det tror inte jag heller Men han har uttalat sig rasistiskt Och det, det är faktiskt bara fakta det är, inte, det är inte en diskussion. Han har bedömt att spelare utifrån dess hudfärg och sagt något negativt i, i, i. hänvisning till det. Och då är det är det uttalandet. Då blir det lättare också för bussar till exempel, eller den personen som säger någonting på festen, eller bara det där, att kunna så här diskutera åsikten inte och det så uttrycket mer än så här Du som person, Pontus, du är rasist Och då, måste, då försvarar man sig själv i en absurdum Man ska vara aldrig i för man vet att man är inte är rasist och man står på sig Och då fortsätter man säga, bara för att bevisa Att det är inget rasistiskt med neger Jag ska fortsätta säga det, för jag är inte rasist Jag menar inte det Istället för bara diskutera att säga ordet neger Eller att säga svarting Belyfta dig till den nivån och prata om själva formuleringen istället så, så tror jag att det skulle bli lättare för Bosse och alla att och diskutera och se, kunna sedan säga att jag ber om ursäkt. Men generellt så är det liksom helt, för mig helt oförlåtligt, oförsvarbart av, av alla som har försvarat honom och än idag inte har sagt förlåt förlåtet där Bosse har bara bett om ursäkt till, till Sveriges Radio eh, och inte till så här, de känslor han har upprört eh, vilket är det är för så jag, jobbar, jag jobbar med humor och, och man är hela tiden på gränsen vilket man behöver vara och det är mitt jobb eh, och det behöver finnas i ett samhälle tycker jag, verkligen men om jag går över gränsen någon gång så, det är bara att ursäkta man sårar känslorna det betyder inte att den dikterar vad jag ska säga och bestämmer det men mitt mål är aldrig att göra någon ledsen och man behöver ha, ha liksom respekt för de känslor man sårar, jag hatar när folk säger så här, men det är bara ett skämt för det är inte du som avsändare som avgör det, det, är den som mottagare som avgör hur det uppfattas. Sen kan inte den som mottagare styra vad du ska säga, det är inte det jag säger, det ska bli någon censur. Men, men det betyder inte att man kan pissa på de känslor man har sårat, eller man kan göra det, men då, är man, då får man ju räkna att bli surad, sura, då är man ju arrogant. För det ska bli så omvändigt nu, den som säger neger är den som blir kränkt. Den som säger neger och säger någon som blir rasistiskt och så blir de arga. och får inte se vad jag vill längre eller? Och nu är det du som kränkte den som är kränkt för att du inte fick kränka. Det blir de blir så skevt liksom som hela. Mm. Jävla rant. Nej, men det, det, det är så resonemang och du är inne på något som jag vill fråga om också. Det här har blivit någon form av startskott på någon dominoeffekt på vissa av de äldre herrarna mm. i sportjournalistiken. De på något sätt har, det finns en känsla av att nu finns det ett läge att rensa ut några av de här. Ursäkta uttrycket, men, men, men det gör det ju. Mm. De i Ängstrand är numera bortplockade ifrån SVTs morgonsoffa i år. Och vi kommer ju inte få se Bosse som på jättelänge till få visa. Även Mats Strandberg fick ju lämna Sveriges mm. Finns det någon sån dimension i, i komikervärlden att de gamla ska flyttas på för ett yngre garde? Nej, för det är som sagt det är inte samma konkurrenssituation. Det finns en Sveriges radio, det finns en kanal Plus eller Simon, det finns en via Satt där man sitter och kommenterar de här matcherna. Det är en kanal som visar varje match, och det finns begränsat antal kommentatorer som kan sitta där och journalister som skriver om det. Vi har inte samma sak, det är så mycket klubbar som helst, vi är uppe och uppträder. folk som är tillräckligt bra och det gynnar alla. Så det är nog inte alls samma sak. Sen tycker jag man måste bara säga om den grejer. grejen, börjar Bosse är ju så när ja, han blir portad. Han är bara inte välkommen att gå gratis på pressläktaren längre, det är väl inget konstigt, Varför skulle han, få, han får gå på matcher som alla andra. Eller eh, Matt Strandberg, han gick ju på frilans och var ju redan på pensionerad sedan ett år, det är inget konstigt. Samma Tom Englund, han är typ 118 år. liksom. Det, han är så det är ingenting som är så himla märkligt. Det handlar inte om att så här att nu ska vi censurera och så som folk snackar man får inte se vad man vill. Jo, men så är det. Ju. Man får säga vad man vill, men då får man ta konsekvenserna av. Det är det som det betyder när folk säger att man får inte se vad man vill längre. Det betyder att man får inte se vad man vill längre utan att det får konsekvenser. Och varför skulle det vara så? Vi stiger från den här rykande grytan mm. för en sekund och går tillbaka till, till sporten. Vilka expertkommentatorer gillar du? Uh. Har du koll på det? Har man det? Ja, man har inte så bra koll har man inte, men jag gillar Jare Lind. Uh, och jag kan gilla Hustfeldt också, så Han har uh, hans känsla uh. liksom. Det är 4-1 till Torino, men det är ju som om att det blev 3-3. Jag gillar det, Då går ju mer i Sverige, lite lite mer känsla. Mm. Och radiosporten är ju de bästa, men jag, jag, jag, jag kollar ju ofta på tv, men liksom. jag älskar ju Radiosportens. Men annars så är det ju mest hat mot dem. Och det, de behöver inte ens göra något fel, jag är medveten om det när jag kollar. Bara när de pratar kan jag störa mig på det. Jag vet inte, jag är bara irriterad när jag kollar matchen och så säger de något inkast till Göteborg. Typ, håll käften, håll käften bara, håll käften. Bara håll Och de gör ingenting fel. så att, eh, ja Men, men jag och Elin Husfeldt på TV gillar Sen finns det garanterat folk som jag inte kommer ihåg namnet på. Som jag tycker om. Som jag inte vet mm. vilka de är. så eh, Och sen... Eh, ja, Radiosportens liksom, Lasse Granqvist och de här... Kollar du matcherna hemma nu för tiden? Eller sitter du på retro fortfarande på Sveavägen? Nej, eh, ja, men mer och mer hemma. för mindre och mindre tid går bort. Men... Eh, Annars är det retro eller ofta sen. men nu med Premier League:s nya du vet, klockan fyra, bara en match. Så får man ju kolla på via play, ehm, helt enkelt. Men, om, om vi säger så här om Liverpool, som inte kommer hända i år eller kanske framöver, eller gå till Champions League-final, ja. ifall får säga Europa League-finalen ja. <laughs> som bäst. Vart skulle du vi se den matchen, eller berätta dig drömscenariot för dig om de går till en stor final? Ja, jag tror att... Jag tror att jag är. är kollar med en Liverpool-kompis, liksom typ Niklas Andersson i Göteborg kommer i kollega. Eh, som också kan lite fotboll. Det är någon som har skrivit mig på Twitter som heter Simon, men jag inte minns fel, eh, som är nyinflyttad som är på Liverpool. Och som jag sett och kollat några gånger liksom så Han är rätt duktig och kan lys om. Så det är kul att sitta och snacka om det, men jag vill inte sitta 100% pers på en Liverpool -stad. helt själv. då? Ja, antingen helt själv eller med någonting. Det är skönt att ha liksom, för när händer någonting, få säga nånting till någon eller ha sina åsikter. Byta in den, hur fan kan du tycka att man ska byta in den? Liksom, få ventilera lite åsikter. Mm. Men annars så, st st st i större matcher desto färre personer ska man vara i princip. Dricker du alkohol? Ibland så blir det lite kyla för att lugna nerverna. Alltså, jag känner ibland så att det är nästan nästan lite skönt att vi inte är i Champions League med de här stora matcherna när vi drar ihop sig. Och jag blir nervös åt, liksom, åt inte ens mitt lag. Jag skulle dö om på liksom Liverpool. Man har börjat med 1-0 mot, eh, mot Real hemma och nu är det returen. Och det är upplagt för att du såg åt helvete, liksom, upplagt för det. Och det är bara som att vänta på att dö. Ja, så alltså det är jämnt jobbigt, och då, då kan det bli liksom någon tequila för att lägga. Annars är jag bara vatten. Så. Mm. Jag vill läsa upp ett, vad jag tycker är ett ganska roligt citat mm. från dig. Eh, för några år sedan fick du frågan: Vilken är din nuvarande favoritspelare? Ja. Det? Jag, vill inte säga, jag vill inte veta. Att, att, så här att... svarar du: ja. Det blir nog Torres. Ja. Så pass lojal trots att han inte fostrad i klubben. Det är verkligen sällsynt i dagens kommersiella fotboll. Bra. Dessutom, så otroligt bra. Han levererar ju hela tiden. Ja. Hur vill du studsa på det där uttalandet nu? Ja, så är det. Det, det finns ju man... komik i detta. Det gör det verkligen. Det får man ju räkna med. Det får man räkna med att, att sånt där händer. Men jag trodde verkligen inte det, när han skrev ut en bok om det också. Om hans kärlek till Liverpool och han pratade i efterhand även om kärlek till staden. Och för mig handlar det fortfarande om sveket som sagt, som jag inne på lite innan. Att det är ju sättet han lämnade på. Sen kan jag, för Jag hade förstått om han bara drar, att han inte behövde vara kvar i staden. Varför ska han? Och, och klubben och sådär. När han kom till oss var han ju lite överstjärna och vi, visst han blev han ännu större hos oss. Men det var inte så att han var ingen, vi gav han chansen, han bröt benet, vi förlängde hans kontrakt. Och, utan han levererade. Och till och med när folk sa att han var, det gick dåligt så folk tappade helt perspektiv. Det var någon att han skadade säsong innan den, han lämnade när han spelat halvt året innan. Vad han gjorde så här 21 mål på typ 23 matcher när han var skadad. Alltså, det, jag har inte kolla men det var varit bland det bästa snittet i året när typ Berba toppade i hela säsongen. Liksom. Eh, så han var... Ja, jag har fortfarande blivit bli bitter och bara önskat att, att han inte hade dragit och inte fått spela med Suarez att det hade kunnat bli så bra anfallspar. Men... Eh, kan du acceptera att ni inte tillhör topp fyra topp fem största någonsin längre? Gud, alltså men det är det där så här. jag bryr mig inte så himla mycket om historien vi har haft vår historia och det är fint och den, den försvinner inte och det är viktigt för oss och i framtiden, men när man resonerar kring alltså, vi är inte en stor alltså, vi, är, vi är en stor klubb men vi är ingen stor lag eh, längre, vi är absolut en stor klubb därför man får de stora sponsorerna, sponsorpengarna och vi har och, och så mycket fans runt om i jorden och värderas väldigt högt som klubb fortfarande i relation till vad man ligger så finns det ju liksom, vi och Stoke, liksom, det, är ju, det är lite skillnad på oss, det är inte i ligaplacering så jävla mycket, men i, i, i värde men jag är realistisk och jag fattar att vi inte och Topf är därför jag hoppas att Brendan får minst tre år, Så alltså. jag ser ljus på det här och, och hoppas att han får tid att prägla även när vi inte vinner, vi hinner med ett 0 mot Reading eller när vi är i 0, -0 också. det ser så mycket bättre ut än någonsin jag ser det som träningar, det är träning. och vi spelar ut United alltså, vi spelar ut City och är mycket bättre än dem, sen blir vi utspelade av Arsenal det kommer komma floppmatcher vi har tunn trupp och vi har inga anfallare Uh, och, och det är en ny filosofi men den har satt sig mycket tidigare än jag trodde uh, och det kommer bli bättre att hela tiden så jag tror att uh, men jag fattar att vi nu i dagslängden är storklubb och inte kan locka till oss storspelare heller det vore bara, bara konstigt mm. uh, jag, alltså jag blir lite grann varje gång det kommer en, jag säga, man hittar en riktigt bra spelare kommer till oss, så varför men det är förhållande så glad när, hitt, när som Joe Allen kommer till oss och Brandon känner han sedan tidigare och han är kung liksom på planen men nej, vi, ja, jag fattar att var, om vi slåss med någon av de andra alltså City Arsenal det är som att vi och, vi och Spurs eh, typ alltså, de är asdomier snäppet ett men man kan se sin livpol med, med vår historia och sådär som att Arsenal City United och Chelsea och all. Mm. sig jag Finns det någon annan klubb du tycker är lite sympatisk där i Premier League eller resten av Europa? För, men det är klart det är, jag gillar ganska många engelska klubbar tycker jag är härliga så alltså. Newcastle. Bara engelska klubbar? Nej, inte bara engelska klubbar. Dortmund med sitt sätt att spela. Sen, I alla fall sen Klopp kom in. Ja, det är inte så uh. Jag vet inte. Det är där, Deportivo La Coronia. För det tyckte jag var kul att säga när de kom upp. Liksom. Något sånt där. Det är sådär. Men jag vet inte om jag följer så mycket. Jo, men... och Både Bilbao och Madrid egentligen. Det är ju sånt Eh, gillar Italien. Eh, men Atletic Bilbao har ju sån omvänd rasism. Hur känner ni för det? Här? De har ju bara basker i sitt Ja, jag vet. Det är ett problem. Ja. Även alltså, de är minoritet så är det inte så hemma mycket problem. Eh, och de försöker bevara sitt. Eh, det, det, det, är bara, det är nästan bara imponerande. Det är som om man bara ska ha kniffstabord i ett lag och, och lyckas. Eh, men jag eh, alltså, ser det är väl inte man ska främja egentligen. Men de har fått fram en del frammeddel... frågor. Kul spelare genom åren, så det var mycket det det hänger på. Sen i Italien med Parma är det favoritlaget där. För att deras, det stod Parmalat på deras tröjor förut. Och jag tyckte, och det var Onokryss duo med Gunnar Nudo Och jag tyckte det var det roligaste som fanns. Att ett fotbollslag av sju år så stod det lat på deras tröjor. För de kan ju inte vara lata. Ja, det tyckte jag var så himla kul. Göteborgs humor, den Ja, eller något. Knappt ens det. Och så då... Så då höjer jag på dem, och de har fått fram mycket, cool, mycket bra spelare därifrån. Vi börjar närma oss slut Jag vill fråga, om du inte var komiker, vilket yrke hade du haft då tror du? Jag vet inte, men jag hoppas psykolog. Det tycker jag är väldigt intressant att du fortfarande utbilda mig till alternativt statsvetenskap från statsvetare eller psykolog. Och sista frågan är, vilken gäst tycker du att jag ska bjuda in framöver? Vem hade varit kul att lyssna på? Mm. Det, det är inget som helst Motomba skulle vara kul att lyssna på För nu tänker jag att du, du är realistisk eller hur Det ska inte säga Slatan liksom. Det vore häftigt Det vore häftigt men det, det vet du redan Om mm. mm. att det vore häftigt Ja alltså, men vad fan är det? Alltså, det, det, det, det är Martin Motomba det, det är nog coolt uh, Eller han har nog bra, bra stories Och kan nog, kan nog bli bra snack Bostad Hansson då mm. Det skulle vara intressant Jag skulle lyssna mm. Härligt Stort tack Gueesch. Tack, stell